سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ رَبِّ شَرَحْ لِهِ صَدِرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدۃ من لسانی افقه قولی زمنگ د اصول د کتاب د دروشته میں سفینہ زمنگ نو درس ته پرندہ مثلا بیانیدہ چی قرانی حکیم سلور کر تر اغلی دی شی الله درجات بندگان اوچتئی نو پدرو مقاماتو کی د درجات د پورته کی دو اغوج سبب د علم ذکر کړي چې د قران او سنت د با عملا علم د وجنا چې غیتا علم نافع وی اول میں مبارک ور تویدی سر اللہ درجات بلندی او یو مقام دے دی سلور کی چری کی وای په سبب د جہاد فی سبیل اللہ درجات چتی گی ادو ایتنا تا سکتریو درم آیات ګورئی سورہ توهاش پاڑ سم پار اویات غرهی پینځم اتیا نمبر پینځه او یایم نمبر ادا مسله پرون ذکر وا چی قرانه حکیم کلا لفظ د علم ذکر کای نو کلا د علم فځه ایمان او عمل صالح ذکر کای زکه ایمان او عمل صالح عبارت عبادت د علم مع العمل نا فرمای او مَن یَأْتِیهِ مُؤْمِنًا هر غسوک چراغ الله تعالی راشی اللہ تعالی راش مؤمنن پدا سه حال کی چیده مؤمن وی وګوره قران ییبی ییبی خبر کی الله دې زمو سوچ ورته نصیب کی ایو موجوده سره مومن دې دل تعدا سی اونوی جی سوک مومن ده وی جی مونگ تراغه او مومن ده ایمان راڑو کله ایمان وی او سور سور کال نصیب شی واغ ایمان اخیرت لسڑه او نرسائید دل تاوی جی مومنم ده او ایمان سره راڑه ایکی ای او سنی خکل مومن ده او نیک آمال کئی خود مرگ نمخ کئی پگڑو وڑو سر شو لذې مؤمنو هی ایمان سره راتللو نقل و من یاته هر اسوک شی را شیخ خپل رپتا مؤمنا پداشهال کیچه دې مؤمن وی قد عمل الصالحات او دا مل کړي وی نیک ان فاولائک لهم درجات العلى نو دغه کسان د بی دफार درجی او چتی او چتی بې نو ګر دې کې مان او عمل سوال عبادت دې د علم نافعنا د قران او سنت علم دې او عمل ایمان اونې کا عمل وای فاولائک لهم الدرجات العلا دغ خلق دوی دپارا درجی بیوچتیوچتی استاسو دوسولو صلی رشتما پارکی دی امام احمد رحم اللہ قول ابن قیم رحم اللہ ذکر کردے قال الامام احمدو فرمائی لیدی امام احمد رحم اللہ دادی صلور امامانو کی اخیرن امام دے اودتو ای امام اہل السنہ والجماعہ ندوی فرمائی انناسو محتاجون الیل اکثر من حاجتهم لطعام والشراب وی خلق محتاج دی. الم ته ډیر د حاج د کاکتاب ل عامه وشراب ځکه خوراک اوکاک یحتاج وویللی فو م مرت نو مرتین دی مرتن و مرتن دیتا ضرورت را پرس کې یو کارهیا دو کارهتاب بند خوراک اواسکاک ته محتاج دی خو یو ځل یا دوذلیب وَالْعِلْمُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِعَدَدِ الْأَنفَاسِ او دو قرآن و سنت علم تا سڑے محتاج دے پشمیر دساغان بانیم ایچی سالی او ساکتا که تا علم ته محتاج ہے قدم پا قدم سڑے دو قرآن سنت علم ته محتاج دے لکه کور نه روزی نو سبق کور نه خويندوان او غیر غير مسلمو ستا ستاده پیغمبر عليه السلام سه الطريقه راوتو کتي ته محتاج جز سووا په بازار ثيريږي سووي سوق مسلمان مخل درغ سب نو سبوي سوق دي پغمونو مصيباتو نو کاخړو نو پټ بڑ کې سووي په خلبسوي قبرستان باندې تیری گي نُصب وے نگورا قدم پک قدم سړے علم تسړے جمات ترا دن شیش بوي سبکه سب بار کي گي نُصب وے پورت دن کي گي نُص سنت طريقا نذ قران او سنت علم تسړے د خوراك او اسکا نزيات حاجت لري او حدیث دے د سننی ترمیزی ابو سیدی خدری ردوی اللہ تعالیٰ انہو فرمائی وی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائی لی لن یشبال مومنو من خیر هرگز مڑی نه مومن من خیرن د خیر د خبرنا یسمعوهو چی اوری دیل راب خير قران او سنت ادا معنا کته سوله ایه د اسراء ال عمران کې ویل تکم منکم امه یدونه اله خیر سلوره مپارک هدایات دی تاسوک یوداسی ډلی وجود ضروری دی چې خلق خیر تروبلیست دلته علما او د خیر معنا کړي خیر څه دی کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوره د قران نسوک مړی غینا نی په لویزی تلاوت مړیږي نی په درسونو نه او نه فاوری دوه څوک مړیږي حتا یقون منته هو الجنۃ ترذی چی د انتحاب جنت شی پدام وې چې دا ګره دی او راځي د دوه ورځو دی او کال دا ورې کتاب نه دا خبره هر مرګه پوره دا چې ځکه ایمان ناغه د الله د کلام او د دا نبی رسلام دا د دا خبرونه وړيګي نا د حسن وبسي رحم الله قولم د دي صلی دشتمه پارکی انسیه ان سیار ان الحسن د سیار رحم الله نو روایت دے دے د حسن نو روایت نقل کئ او دا قاعده دا علمی حدیث چپا حدیثو کې حسن مطلقاً ذکر شی یا تفسیر کے مراد به حسن بصری وی دینور سره خام وخاصه قید وی دا مشهور تھا ابید پسون صحابه کرام کثری قال دے فرمای من هو مان لا یشبعان من هو ما نلا يشبعان وي حارسان دي دوا مړيږي نا نه مړيږي دوا هر رسولرن کي پبرګ بمړشي خماړه بنشي من هو من فل علم يوجد علم د قران او سنت هر رسيده دا ترمر ګمندي وي نور مم زيادت هواوري دي نور مم زکه لا یشب بهمن هممن د اعلم د قرآ او سنت د د کولو اودونونه مړیږ نه ومن همون في دنیا من او یو هریس د د دنیا بهره دی د دنیا نه مړیږ ایک یو قې د سرنظر شوی بله په پکار دا که دو مشي و درېمه په کار علم د د اعلم او د دنیا هري سمړي ګينه ابيا غور دغه حسن به عليه مولا قال لي و فمن تكون الاخره ويهرغ سوق چويې خيرت هم هو وبسه هو وسدمه اي د غم فکر سوچو لخيرت ته چې ځن کدن کې بس کیږي قبر کې بس کیږي ی ف الله هو دوته الله به کافي شي د دغ بربادي دونکو سیزنوته بال بچو د د, د هر سره الله کافی شي جلو غنا هو فيقلې او بګرځ الله مالدارې د د د په زړه کې زړې الله موړ کې ومنته کوې دنیا هممه هو بدته سه دمه دا جاغم فكر چطول الدنيا دا يفش الله عليه دععته دا دا غكم سي زنده دي اطول بالله دا سي تس نسكي او شلو بور تخلوه ذكري ويجعل فقره وبگرز اي فقيري دا دا بينا انهي دا دا, دا, دا دوار استرگو پا منسكي ثم لا يسبه إلا فقيراً بیابا سبا کئی نه مگر فکیر بی وَلَا يُمْسِي إِلَّا فَقِیرًا او مَا خَام کئی بَنَا مَگر دی بَفَقِیر وی دا سنن داریمی کی دا حدیث دی باب فضل العلم والعالم سنن داریمی سو جلد د حدیث و کتاب دی دارنگي دانه ابن مالک رضی الله عنه روایت کے سلسلہ رشتہ میں صفیہ خرق کی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وہی نبی علیہ السلام فرمائے لی دی من ہو مان لا یشبان دو ہارسان دی دیمڑی گنا من ہو من فل علم یو حریز دے پہلم د قران او سنت کی لا یشبع منه دود دینه بری گنا و من همن فی الدنیا او بل حریز د دنیا بارکی لا یشبع منها دیم د دی دینه بری گنا د مشکات ذل مصابی حدیث ته عطا سورتی ارشویل پکی تھا بول علم کی کتاب العلم تا سویل المشکات شریف کی دا قول دے ابن عباس رضی اللہ عنہم دے پپی مشتمہ صفہ دو سولو کی آنے ابن عباس ان رضی اللہ عنہم آقالمنہم آنیلہ اشبعان توالب علمن و توالب دنیاب ویدوہار ایسان دی مڈی گنایو تلبون کے دیلم دا قرآن سنت او دویم تلبون کے دنیاب دا په مصنف د ابن ابی شیبکی دے آئی که باب دے بابو ما جاء فی طولب العلم و حافظ ابن قیم رحم الله د امام محمد رحم اللہ واقعہ ذکر کرے ایدہ دا سمرا حادیث حافظ د دا مذہب خاون دے او دیر تکلیفون ایدہ اللہ دا دین دا پارتیر کری امام احمد رحمه الله و ايدي نشته پوسو کو چې ماته يكتب الرجل الحديث يو سړي به علمي حديث تركمي پوري لکي قال الى الموت تغوي ترمرګه پوري ديل مي حديث حصول او ددي دکل تر ترمرګه پوري وي عبدالله ابن محمد البغوی وی چه ما دا امام احمد ابن حنبل رحمه اللعنه واردل یقولو چه یویانا اطلب الالما الى ان ادخل القبر زبط رغی علم لطوم تردی چه قبر توردن نکڑیشم اید قبر دن نکی دو پوری بزاد علم پا طلب و تعلاش کیم یوزل امام احمد رحم الله تریدہ 25 तम صفحه کې دا واقعیا ده اوسړی چمن د نو کېړای لاسو سُکې دی ولي په جو ومنډواله سپلای به سُکې سپلای به 20 نو یو دا سرونیو ورثویہ ابا عبد الله الا تستحیی لا متاتعد ما هاولا اے امام ابو عبد الله امام احمد رحم الله کنیا دا وی تا حیام نکی دی تالیبانو سر و ترکمی تمندی وی خاله الی الموت نو دی علم مندی با ترکمی پوری وی تر مرگ پوری بی لکسنگ مزرو جاو نور عبادتونا انسان تر مرگ پوری کئی نو داس علم خول زدکول پدی زان پویول یو اهم عبادت تے دا با ترکمی پوری وی اے قرآن حکم کڑے وَيَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ذخر الرب عبادت او بندګي بهکه تر دي چې مرګ راشي عبد الله ابن بشرط علا قانی رحم الله له سړې تر شوه دوی امید ساتم دا رب زما دربد مرګ فيه سلامات راشي او سئی اغی بم دوات او شهي غریبه مدواد به مخې لای او قلم به معنی جدانی دی حال کې به مرګ راشي ادا یو قاعده ده چې تاسو مخ کې بار بار اورې تدری امام ابن کثیر رحم الله تخپل دور د قران و سنت لو او سنت لوی خادم تیر رښوه او احادیثو کې سور کتابونه دي تفسیری لکلیش یا پټولو دنیا کی مشهور دی ابن کثیر او تاریخ الکل البدایہ والنہایا پټولو تواریخو کې معتبر تاریخ دی نای یودری جملې وې وی. ویا حد رحمان د دې چې څوک پس کې ځوان تیرې پدی کې پمرګرازی ا پچا چ پکم حال کی مرغ راغه پدی حال کی برا پورت کی او وې سو خبرشې عادت در رحمان دا وې سوخ چ پدې ځوان کی سکای مرغبم پدې کی راضی او سوخ چ پکم حال کی مورشو پدې حال کی بس کیږي الله دې زموږ استاد تعلق ټول د سسر کی د قران سره کی دغه علم به تر مرګه پوري وي علم به تر مرګه پوري وي او تر مرګه وسړې پهلم کې لګيا وي ديو جن سوره سوره علماء دي امام مسلم رحم الله تشهيد العلم وي څورته وي چا دې مسلې ته پوسوک داغه مساله ول د او کجوري امزان سريخي وغيره ميو يو خورا دیپ مو تعالی کی دمر و مستغرق شو چې پاپات apoio نشو کجوري پیډیرې شو نو دا د دی دید وفات سبب جوړ شو علماوی دا شهید العلم دی د علم طلب او تالاش کې مسله لټولا او دا خدرې زمانی مخ کی خلق دی د شیخ الحدیث مولانا محمد زکری رحم الله بارک راغری چې دالو عالم او مهاجر مدنی ده او مدینه منوره کې وفاتم ده په بقې کې دفنم ده دی په ویشو کتاب ګور نو وای کال داسې درد غوته محسوس کم نو سوسو کم چې دا درد خېټه کې و لري راغې نو د وای د مو تعالی د مالک له د خر میرو ټهی راي کنه ورسره د شپې غم شې او ورسره هي دی وجنه دغه خلکو سره خدمات کړي اوا خدمات نن دنیا کې په خلک عمل کوي د امام ابو یوسف رحم الله چلوې سړې او دا خزول قزات د ټولي دنیا فقه حنفي په ټول دنیا باندې حکومت کړي هارون رشید چې بادشاہ نو قازل قزات څوک امام ابو یوسف رحمه الله او د چلم کولو ډېر غریب نو مور موری وابراغ امام سه سر بده ناسو ده لاسو بیونیو وی رازده اخو مالدارا سڑه ده نوت چه کې مونږ مونگ بسخرو لاس نبیونیو وپورتا بیکو وی اوزل امام ابو حنیفره ملاغ بڑای مور ته وی توی ده بسخرو وی ده بادام و حلوان خوری پس یو خبرو ده استاد دخلین روو تا نو ده چه قاضی القزات شو نو هارون رشید حکم وکوه امام سیف تد بادا مولوا په حقای لږه وا الوی رانه دی لمخې لکی خو د جڑا شروع او جړې نو درې دا خلک حیران دي لوري جړې لکه څومخه لچاله پیاله کی دي یا خوراک کی دي او غو په جړا شي تخپل استاد خبره را یاد شو چې یا خدا سے نار تندې وی او لوګي وی چې زمور پر خمن د امام ابو حنیف رحمت الله علیه السلام دوستاز د مبارک کھلی نا رو تیو چیتوئے دی با سو خوری دے با دا بادا مولوہ خوری نو الہ العالمین اغا خبر اسکی رشتے اے نو اما بی اسم رحم اللہ وی دے علم دمرا شغلو یو بیمار د شاگر دے تا پوس لرا نو دا یو مسئلہ اتا سلماشا اللہ کتاب الحج کے مشکاش شریف کم را روانہ ده او اللہ دې موږ او تاسو ټول حجونو عمره له بوزي په خپل رحم کرما او فوابانه وایدا جمارات دې تهوام شیطانان وای د شیطانان نه دي د شیطانانو سلی ویګي په خبره باندې او د شیطانانو سلی د شیاطین نه دي دی دې کله مسله د جذاب سوارلې وشتل غردي او کپیدل لکه جنازه کپ تاسو له مسلې ته رښو سوارتل غردي او کپیدل دا چې هرشي کې د دی دین تفصیل نه شاګرد ورسره دا مسلې بحث مباحثه کولا چې آیا جمارات وشتل په سوارلې غردي او کپیدل پس مسأله مخکل منس کې ختم شوا. او شاگرد رخصت شو توجه مرا نجیکوسې له ورځو ورپسې وادو شي جراشه امام ابو یوسف رحمت الله علیه وفات شو یعنی دمر سات کم د علم شوی د علم خبري شروع نو علم بطر مرغ پوری وي او دې د فاربمندي استاسوش بگشتم صفه کې د حدیث ته سعید رضی اللہ تعالی عنہ عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال نبي عليه السلام فرمایلیو صحابه کرام متا ياتيكم رجال من قبل المشرق وهي راذبه تسسديد طرف مشرقنا ای مدینا منور دیلم مرکز دی اولا دی تر قیامت پوری دا مرکز برقرار ساتی یتعلمون آئی بدین زدکی قرآن و سنت فا اذا جاؤکم کلچ تاسو لراشی فاستوسو بهم خیرا نددی بارک زماد خیر و سیتو آورای ایچ ملائک ورطا وزاری غڑی نوته شو کی چې دا غسر په مینا او محبت وکړي دی وجر دینی طلباء و شرا او تاسو خپل ماشالله ديني طلبای ذکرونه په تلب کې روتی دای سره مینا محبت پکاره قال فکان ابو سعید راوی او ابو سعید خدری رضی الله انه اذا رانا وکره شمغه الطلاب ذئلم به وکثو قال مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا دي ويساسو درر نو مخک مونږ ته پیغام بر وصيت کړه او چې خلک برازي خطا سو باغې ته مرحبا وايي رده وې مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مرحبا دیپو سید رسول الله صلی الله علیه و الیহি و سلم او زمو دي شپږشت کی دی ګوره د قران حکیم غنو علوم دی ادا تا سپستر ګوره جن حافظان صاحبان و علمان او قرونو کې زنانہ ناستی دی او معشومان او تا نازره قران خیټه کې ټکه ورته خی او حروف ورته صحیح کوي او سمایي د ام نو قران علم دی نو ځلی دا سیدی چې کم معشوم قران ختم کړي اغه تاسې حفظ ورته شروع کړي نو حفظ شو کی نوبله شوبا زده تجوید کوي او چې تجوید نه فارغ شي نو د قران کراتونه دي او توا تاسو سره وکراتونه راغلي نو غږ د کوي بیا اکل ذ قران معنا او تفسیر زده کوي علماء او لیکلي دا ټول لیکل مو لوم غرض دي ګورځ یو کار شکه بل ته بس پک نه دیو کتل نو تا ک اخلاص نشته زمو دي علماء او لیکلي کې یو مدرسه کې یو اداره کې یو حافظ یو عالم ناظر قران خي خپل طرف سه عالم بخاري شريف غټ غټ کتابونه لولي وي کې دي بخاري علاوه یې زماد اکار د دنیا غره ند کې اخلاص نشتا او د دد الله د دین سيزت نه ساتلو طالب باتاشي ولا خول نه وي د بخاري د چار رسول بوټیزر هونول ګران کاری دی وړزه موږ د اکابری نو لوی لوی علماو دایبه د غټو غټو کتابونو سره واړو واړو کتابونه وي یو ماشوم طالب العلم روانول ګران خبره دا چې روان شي هغه په فائدہ پوه شو نو بیا خو چې شرطه ګرځي ماشاالله ملک د مدرسو نه ډک دي او الادی نورې بری کی او الادی حفاظت مو کی د ماشوم روانول ډیر ګران وی د دې دین د قران د علوم غني شعبي دي خو پټولو کې افضلا او غرسدا د قرآن معناس د کول د قرآن معناس د کول ځکه دې سره دې کې پته ولګي شي دا الله رب ال عزت خپل کلام کې ما سم مطالبه کوي او قران په معنا چې سره نه پويږي او تلاوت کوي نو الله ولا اجرونه ورکوي خو ارخون خو د سر چې کم په معنا پویږي وایې ا پختو یو شاعر وای وي د راند په کور کې شمع بلی ذلبی بے معنی قران سره مشغوله دل ای اورون سره ا تا ور دا ټول کوټاو جمعه او مدرسه د بل فون نډه کړي نو استاد ادور لري پر فون غلا فائدہ ورکي نو قرآن وید قرآن د دغه شان ویلم ډیر لوی اجر او ثواب ده خو چې په معنی پوئږي نو ګورکې امام مخې ولادت د ته وی چې زما رب مال پدی آیات کې دا و ما نه دا مطالعه کوي ادا زما د رب حکم نه اما د دینه منکای نو ماناز د کول دا, دا په امت باندې ضروری دي چې ماناز د کی نور به ان بیا ور سره ور سره وصل الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين <تصفيق> <تصفيق> وان هو ابن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه روايه قال فرمى كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا صلى على الجنازه كل شيء بمشقوله جنازه نو سلورم تکبیر کې به دعا وې لکه ګور سلور تکبیر جنازه دا اول کې به सना يا دویم کې به درو شریف وې ها او اخيرني تکبیر کې به دعا غانه ووړې اخيرني تکبیر کې څه دي دعا غانه بو وړې ا جنازه شاله غران وې ما په خوا ګور د جنازي غنيت وي په عربي کې به کې او یو لوی پړ پړا به جوړ کړی وانه بسړي چې باندې ځکونی مکه و پاتې شو جنازه و پځه پاتې شو د جنازي نیت نه پاره به کښت نه په پختو کښت نه په اردو کښت نیت وې دړې راته لا ته یو مسلمان جنازي په سلاړې بس الله اکبر تاکور نشي تر وانه او دشت یوکو اده دومره لري زین لري د نیت وې نه پاره به کښت او نه په پختو کښت نه په بل جبه کښت وسه ول تکبیر کی تعالی موساسم در دي سبحانك الله هم درود په جیبم درود ابراهیمی وای کم درود بو وای وای دا کوم چی مس کی وای دا کوم درود چی موږ په جنازه کی وایو نا حلیل ملیکی دي جدا درود ثابت نه دا درود دا کوم چی موږ وایو دا ثابت نه دی بلکه حدیث سندر ضعیف دی لو پغی باندې دومره وختم لگے لکه درود شریف چې کوم وای درود د مزدینه به تر درود لښتا دا, دا متفقون ولې حدیث ته او فتح الملهم کې علامه ابن حمام رحم الله وای چې دغه کم درود چې موږ جنازه کوي دا سنندن دا حدیث ثابت نه ده پس د دا درود وای نو چې مزد ولزې جنازه ولزنا صرف د سرورم تکبیر دا دعا بیاده کی قال ذا الله حبيب بسورم تکبیر کې اذریم تکبیر ناپس د سلورم نمخ کی اللهم اغفر لحینا یا الله بخنو کی زم جو اندولا و او زم مڑوتا وګور دې له سوچ کویتا سو بیا وای جسه شي پاتې شو دیوژن باز خلک دې سلام وګور دې وی دعا ولو کینو تاسو پرې نه نو ول ابياب ک پیغمبر کڑے و نو کوله بده غجنې د کړي دین کې وشه نشته نو څنګه کې الله همغفر له حینا اے الله بخنو کې له حینا ادم جون دوتا و ميتنا ز مونګ مړو تا او کوم چې حاضر ز دی و او کوم غایب دی کم جنازه کي حاضر دي رب ديلم او كم کدل تنشت يلم بخناو کي او صغيرنا وړو ته بخناو کي او کبيرين او زموږ لویو مشرانو ته بخناو کي دل تحلیل مې سوال ذکر کړو راظيم دې معصوم ګنا نشته نو څنګه وېشي ولې وبخه اخو مرفول قلم دې د بلوغ نمخ کې د معصوم گناهونه نشی دي سوال باندې څوک پوښوي بھائی؟ نو د دې علماء مختلف جوابونه کړی. علاوه سین دی وای وای دي مقصود تعمیم د دعا عامه کای. الله کوه وړي دي او کلیټو لوخه مقصد تی عموم ده. دا مقصد نه غنځي د معصوم س گناه ده. دا د علامه سین رحمت الله علیه جواب علام حافظ ابن حجر رحمه اللہ وی وی دعا دا مغفرت پا حق د معشوم کې د درجات و پورتا که دو د پارا دا دا معشوم خو گناہ نشتا خو جیتا ولا دا مغفرت سوال کی دا دی معشوم دا رجیب بلندی شئی معشوم با جنت لزی او کم چی لوی لانو ادم منزونو بانیزان کڑو لے پرو جو دو براجر خودا ماشم نه کنا ماشم نموس کڑی نی زکاة ور کڑی نی روجہ نی ولی تا دویم جوابو ام اللہ علی قاری رحمت اللہ لے ویچی دخبل عالم تیر شوی ملالی قاری رحم اللہ لوی فقیهم دے مفسرم دے او محدسم ده او دا د هرات دا حیرات دالا کیو د افغانستان سره خو بیا د باز روافز د لاسه د هجرت کو مکی مقربه لاله اټول عمره د قران او سنت خدمت کړي او یې جریه ماشيدا او پلاسو به قران لیکلو ناغه کلمینو نسخه چې به خرڅه نو د زده دا د بچو په دی باندې گزارا نو تاسو د امام دی چلولې مهندسی دی ای سونو رې جما خام به تیار شو او خلکو دیندوانو خټاکو د خربزو کوم پوستکی به غرضوري ناب پټرا ټول کله بیا به زال زل او صفه به کلا به خورل او د دې کتاب او د سنت و خدمت کولو نو الله لقی رحم الله وای د سوغیر نځوانان مراد دی کبیر نبوډاګان مراد دی صلورم جواب ادا د امام طهویر رحم الله ابو جعفر طهویر رحم الله نشا تطوز کو چې د معصوم له څنګه بخنه غواړي الله دې د علماو قبرونه دا انواراتونه ډکې ایو د معصوم له د مغفرت سوال دی و جنډې ای الله تاج په لوه محفوظ کې صدیقې چې دا معصوم بلویږي کم گناهونه بقای موږ د اوسه نه ورل د بخنه سوال کاو اې دا معصوم بلویږي او لوی دوسره چې دې کوم ګناهونه tali کلی داغه بخنو ورته غواړو وذكرنا وبخنو کې زموږ ناری نه وتا وونسان زموږ سنا نه وتا الله مانه هيتو منا چې وند کې زموږ نا فحي على الاسلام نوجوان دیو ساتي اسلام سرا ومن توفتو منا او شوک چو فات کې زب مون نا فتوفه عل ایمان نو دې ایمان سره دنیا نه بوځي الله ما لا تحرمنا اجر او لا تفتننا بعده کور دې پر دې جنازي دا دعا مون ټول مسلمانانو یاد کړی خدا سو الفاظ مو چ په هر څه خوشاله کیږي پری خناب آیا خوشالي ملي چې حدیث څخه خبره پاتې شب خان خوب... دا ور سره وايي اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتن عباده ايه الله مند دي ميت اجر نه محرومکه ما اذا لفظ لا تحرمنا يا لا تحرمنا دواو طریقو سره ویل شي الا <اللامنگا> مڠ محرومه كيد حاضر د ديمودي نا اي د مؤمن رور ده نو ده هر مومن مرگ مصيبت ده ديو ي الله تو مصيبت نو کي اجر وركه نو مڠلم د مومن مؤمن د مرگ د وجينا اجر راكه ولا تفتنا بعده او مڠ پ فتنا کي ما چيد د نپس ایدی خلاړو نمنګ په فتنه کې ماچې بلکې د تدامر مونږ د فاره یوې برث کې چې دې مړ شو او نن مونږه خخو جنازمو پیوکا نوبذرنګ او ساعت ته ما سربم داشی کی چې مونږم دا خیرت د سفر د فاره تیاری شروع کو رواه احمد و ابو داوود وترمیزي او ابن ماجه رحمه اللهم ورون نسائی و ابراهيم الاشهلي اي امام نسائي دا حديث نقل کړ د ابراهيم الاشهلي نا دا مدني د ابراهيم او انصاري دي دا او داد او شاعت تابعينونه د درمیانا عن ابيه د خپل والد نه حديث نقل کئي وانته روایتو او انته هر سيدل روایت دې د قولي هي ذي قول سرا و انسان چې موږ زنانو لباخنو کې نور الفاظ دې او په روایت د ابو داوود شریف کې ګره داش راغلي فاهيا للایمان الله چې ژوند دې کې نو ایمان سره ژوند دې کې وتوفىه ولل اسلام او دې وفات کې دې اسلام سره او په آخر کې دا راغلي ولاته بالله بعده الله دې خلاړو مونږ په جنازه او کا دعا ده شفاعت مور توکا د ناپس مونږ به لارې کې ما هر څړې ګورې د خطرې په حال کې کالم دی او کامی دی پته لږې نه داز د چا په لاسو ک دیلو کلله واړړی په ګړو وړو سر شي او د کفر خبرو پسې روان شي نو هر وخبتې خیر غواړی چې چرته په ګډو وړو سر نشم شم ولا تو دوله نه او موږ د د ن پسس بلارې وانواسلت ابن الاسقع رضی الله تعالیٰ عنہو کالا سوال بنا ویمسکڑی ومکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علا رجول من المسلمین پیوسری دا مسلماناننا فسمعتوهو ما تھو آورد لیاقول جدا دعای قولا ادا جہر دا تعلیم دا پارو رزشدشي خبره بیاوا جنازه کې اجماع دا جمهور علماوی په پټه بيوي یقولو وی ما ثوارث اللهم نفلان ابن فلان اے دا ميت نو ميواغسو د فلار نو ميواغسو نو يكونو بيپی جن نو بیا ودا شوي چې الله فلاني چې د فلاني بچې ده لکه مثال پتور د ميت نو الله ده ادپلار رمی عبد الرحمن نتبه اللہ همین الله ابن عبد الرحمن اکنی پیجوی بیابا عبدکو ہے اللہ همین عبدکو و ابن عبدک فی زمتک داستا پا حفاظت او پامان که دے و حبل جوارک و ایداد دیده مخی دا فی تفسیری دے ای دیستا پا حفاظت که دے فقیہ مین فتنت القبر نوصات دی ذفتنی ذ قبرنا فتنت القبر صدا اے پسوال جواب امتحان کی رب العالمین محفوظ وصات یاد قبر عذاب نذی تیریلی ادا قبر زغتا د برا جوختی گی اللہ دی نوصات واذاب النار او دا صاحب تو اور نے وصات وآتا اهل الوفاء والحق او تا اهل دوا دی پر کو له وی ول حق او تا اهل د حق اللهم اغفر له وارحمه الله بخنو کی دتا او رحم کی پد ان غفور الرحیم ډیر بخون کې رواه ابو داود وابن ماجا رحمہم اللہ وصل اللہ تعالیٰ لاخیر خلق محمد عالیٰ واصحابه اجماعی الہیل آلمین ازمون دا طول و خاتم پا ایمان کی یا رب العالمین خاتم ممو پا ایمان کی او منگا طول پخبل رحم و کرم دا خراب خاتمین رب العالمین اوساتی یا الله ممتاز مږ والدين او تا اصول فروع او تا مشايخ او تا بړو ژوندو حاضرين او غایبين او تا واړه او ګناہوں معاف کي الله زموږ د ټول ديني دنيوي حاجتونو تر سره کي او زمون د ټول ديني دنيوي پریشانې رب کریم ختم کي یا اله العالمین سمرب بیماران د کورونو کې اسپیتالونو کې تو ټول مسلمانان او بیماران او ته شفای کامله عاجر ور نسبه کې الله به ګنا بندي وان د بند اخلاص کې الله کهرزداران د قرض نه خلاص کې د چا دشمنی طرف ګناي دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدلونکي الله د هر چا د پار د رز کې حلال دروازې کلاو کې الله د چا بچی نشټنه کومل صالح بچي ولا ور کې او چې د چا بچي وي الله زموږ رب لار د دستورو اخواله جوړ کړه الاله الامینه پټو ول دنیا کې چې کوم زه امت مسلمه په پریشانو د دین او د دنیا کې دی الله دا ټول پریشانه ای تلري کې الله زمونږ د ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راوړي او څومره خبري د پریشانه دی الله خپل رحم او کرم باندې لری کې الله دا خیر با قدر ضرورت باران پا مورو ورے اللہ حلال امین از منگا آمال و اخلاکو لمگوری تا میشہ بندگان و سرد رحم د کرم او د افی معامله کړي دا خیر عافیت با قدر ضرورت باران پا مورو ورے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرہ حسنہ وکنہ عذاب اللہ